svima, svima, svima, svima, svima, dobro. Čudno je, braće i sestre, ali i istinito da je ovo naše sabranje direktno povezano i ne samo ovo sabranje, nego sva liturgijska sabranja koja se danas dešavaju širom svijeta na svim kontinentima direktno su povezana braće i sestre s Jerusalimom. Ovaj presto ova časna trpeza direktno je povezana s Jerusalimom i sa grobom Gospodnjim na čudu se način. Onaj prazni grob полне се можда неко od вас и поклонио оне браќи и сестри извор живота кој се ми до нас напаја сваки православни храм кога кажеме православни храм мислиме на активен храм Kram u kome se služi sveta i božanstvena služba, u kome se svjetlost nije zaustavila braća i sestre, nego se kreće, izliva i traži duše da bi ušla u njih, opasjela ih i učinila živi. Svjetlost je iz tog groba zasijala, I ovdje svijetli braće i sestre i nas obasjava. Dakle, stojeći u hravu pod Majinskom, ili bilo kojem drugom, stojimo braće i sestre u Jerusalimu, direktno povezani sa njim, na sve to način, kako se to u crtvi kaže. To su mogućnosti, braći i sestre, koje neuporedivo prevazilaze sve mogućnosti koje su čovjeku danas poznate. A evo, hvalimo se i gorbimo se kako možemo mnogo, kako smo mnogo otkrili, kako smo mnogo pametni, mnogo jak i mnogo znamo. Ono što crkva daje braće i sestre, neuporedivo je iznad svega onoga što je paviji čovjek uspio da pronađe, navodno da otkrije. I neuporedivo je iznad svega onoga što će možda i otkriti, mada neće još mnogo otkrivati jer ovo što se danas otkriva sve više najavljuje i čovjeka. Vremena i kraj bolesnih mogućnosti. Ova poslednja otkrovenja pada i pale ljudske prirode, jer do prije možda 50 godina mogli smo i da se divimo otkrićima, ali vidimo koja je pozadina, vidimo ko otkriva po ovim događajima i projavama i sodomskim simptomima koji se projavljuju u savromenom društvu mislimo na velika izopočenja i duhovna i fizička prije svega na veliki razvrat crkva Božja braća i sestre nudi neuporedivo Više. Stojiš на zemlji u svom gradu, u svom kramu, nalaziš se u Jerusalimu, povezan са njim. Zašto? Jer si došao da se pokloniš onome koji je u tom gradu raspet, koji je u tom gradu posradao, tebe radi, pokusio smrt, da je ti ne bi okusio Vaskrsao iz mrtvi da bi ti mogao da stojiš kao što danas stojimo ovdje, braće i sestre. Na obije noge sa glavom podignutom i sa dušom oslobođenom od grijeha, smrti i džavu. Došli smo, braće i sestre, ovdje da se poklonimo vaskrslome Hristu. I zaista, kad god dođemo, došli smo njemu, braćo i sestra. Treba možda i da se zapitamo zašto smo mi došli i šta mi ovdje tražimo. I odmah dobiti odgovor, braćo i sestra. Ovdje se Bog nalazi. Ako si došao, da ga ispoštuješ, da mu se pokloniš i da se sjediniš sa njim. Na dobrom si mjestu. Tačnije, na jedinom mjestu gdje ga možeš naći, riječ njegovu čuti, blagodat i svjetlost primiti. I evo, ne prevarismo se, braće i sestre, iako je jutro krenulo teško, treba se odvojiti od postelje, treba palo, tromo, vijeno, bogesno biće pokrenuti na život, pravi život istinski život treba započeti da bez kafe bez brzog doručka bez nesmislenih sadržaja treba otići do hrama i tamo stajati sat dva, tri što nije lako i nije jednostavno i ne treba da bude ni lako treba da bude malo naporno makar malo naporno braće sestre smo došli da se poklonimo raspetome Bogu onome koji je modnio veliki napor da bi nas oslobodio da bi nam omogućio braće sestre da odstojimo malo u crkvi svetoj da stojimo malo uspravno sad 2, tri U hramu Božije, u božanstvenoj službi, da gledamo ljepotu, braćo i sestre, svete liturgije, da se polako trieznimo od loših sadržaja i polako da mijenjamo potrebu, da se vratimo svome biću, svojim nasušnim potrebama, a nasušna potreba svakog čovjeka jeste Bog, braćo i sestre jeste zajednica sa besmrtnim Bogom. A ta zajednica se nudi i ostvaruje upravo u crkvi i upravo na ovaj način dogaženjem, uključivanjem u liturgijski život crkve. Izvan tog života, braći i sestre, liturgijskog života, nema života, nema crkve. Izvan crkve uzavudno je tražiti Boga. Nećemo ga naći, pravo istinitog nećemo naći. Možemo da nađemo samo vuka u jagnjećoj koži. Evo čujemo da su se već u ovom gradu pojavili, organizuju različita predavanja, poučavaju narod, dijele sveta pisma i razne navodno-duhovne sadržaje, govoreći o Isusu kako oni vole, grbno da kažu i drsko, uvijek drsko govoreći sa smjevošću koja je nepoznata crkvi, govoreći sa smjevošću koju nisu imali ni sveti apostoli, braći i sestri. Ni sveti apostoli ni sveti oci nisu govorili se takvom drskošću sa takvom ohološću kako govore novi propovjednici lažnoga boga i pravoga džavoga čujemo da vršaju po ovom gradu organizujući predavanje predajući smrt svakome koji se pažnjom sluša ubijajući dušu svakome koji ta učenje prima. a zašto govoriti samo o njima oni to rade do ne, nekoj otvoren način i lak za procjer svi oni koji nude učenje braća i sestre koja se ne temelje na otkrovenju Božije koja se ne temelje na predanju naše svete crkve sve to braća i sestre laž, obmano vo maloo zainteresuje malo pažnu drži i vjetnoj muci predaju. Z Bovestan bio bovestan živio bovestan numero vječno bovesta. jer ni ismo primili istinitu rijč, ni ismo primili istinitu svijettuvoc. ni ismo upoznavi pravu vjeru Nismo uspjeli ni da živimo po njoj. A to je, braći i sestri, mrtva vjera. Mrtva vjera koja te i u vječnosti čini bez životnim, to jest bez zajednice sa jedinim, mislim ti, Bogom, jedinim i izvorom vječnog i praveženog života, braći i sestri. Evo danas naša sveta pravoslavna crkva, majka naša, iznosi sveto i životvorno znamenje Krsta Gospodnje. Iznosi krst, braćo i sestre, i daje da čujemo riječ onoga koji je na njemu raspet. Riječ koji je izgovorio prije nego što će se predati na smrtu, našeg života radi u kojoj je vrlo jasno braću i sestre rekao svima nama čuvi smo u današnjem svetom je anđelju kako se kaže reče gospod to reče gospod braću i sestre važi za sva vremena jednom je rečeno u one dane prije više od 2000 godina A Ali do dan, danas važi i zašto? Zato što je to rekao vječni Bog, neizmjernljivi, koji isti i jučer, i danas, i zjutra, uvijek isti, braćo i sestra, njegova riježi uvijek snažno uvijek kao što je onaj što je rekao u ono vrijeme evo i danas je rekao nama i danas to važi i danas to obavezuje kao što je i sveti sam otac naš čuo te riječi i mnogi i mnogi drugi sveti naši preci hrišćani koji su Gospoda mnogo uspješnije doživljavali za razliku od nas koji smo sve drugo samo nismo braći i sestre svedbenici živoga Boga još se premišljamo još nismo mi krenuli za njim braći i sestre vjerujte malo je onih koji su za gospodom krenuli na onaj način na koji on hoće da se ide za njim sve drugo braći i sestre nazivamo prelešću dakle opmanom opasnim stanjem Čujmo, braći i sestri, što Gospod i nama govori, evo danas. Svima nama pojedinačno. Obratite pažnje na te riječi, jer smo ih već zaboravili, iako ih je Gospod izgovorio prije desetak minuta, ali mi smo ih već zaboravili. Mi ih se već ne sjećamo, braći i sestri. Zato ponovimo ih ko hoće ili ako hoće ko da ide za mnom braćo i sestra neka se odrekne sebe uzme krst svoj i za mnom neka ide jer ko hoće život svoj da sačuva izgubit će ga A koga izgubi mene, radi i evanđelja radi, taj će ga sačuvati. Jer šta će čovjek u čitav da zadobije, a duši svojoj da naudi? Ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju? Jer ko se postidi mene i mojih riječi pred rodom ovim preljubotvornim, razvratnim i grešnim, postidit se i sin Boži njega kada dođe u slavi svojoj pred ocem i upratnih svetih angela velike riječi braće i sestre upućene nama gospod nas ne primorava braće i sestre gospod od nas ne traži nište na silu ne moramo mi braće i sestre uopšte da budemo u crkvi evo vidite sami mnogi od vas uđu u hram kad hoće prosto izađu čita se sveto jevanđele prosto iz izađe iz hrama Ode, napusti liturgiju, zapavi cigaretu, da ne govorimo o onoj umnoj vožnji gdje obiđemo planetu i nekoliko desetina puta za saat vremena obiđemo mnoge adrese, obavimo mnoge poslove i razgovore, sve za ime trajanje sveće liturgije, a lajde ne govorimo o toj povesti, nego i o tom fizičkom projavljivanju nepažnje, kašnjenju na sveta liturgije prostom ne dolažujem. Prosto čovjek tog dana nije ni krenuo na viturgiju. Ostao je kući. I gospod se ne primorava, braća i sestri. I neće nas primoravati, ali nam kaže i opet ponavlja. Zašto? Zato što mi nismo ni krenuli za njim, braća i sestri. To još nije vi, To još nije pokret, to još nije život crkveni, to još nije put kad spasenju, braće i sestre. To je još pokretanje u mrtvačkom sanduku, to je još pokretanje u grobu, braće i sestre. Nismo ustavili. Zato gospod kaže, a kaže i nama koji smo ovdje sabrani, a nismo se krenuli za gospodom još uvijek. Iako možda neki misle da jesu. Aho hoće ko za mnom da ide. Neka se odrekne sebe, uzme krslo i za mnom neka ide. Šta znači braći i sestre uzeti krs i odreći se sebe? Odreći se braći i sestre svog doživraja, svog vidjenja, svog rezonovanja, svog umovanja. To je ono čime smo mi da nas mnogo opterećeni. Mi svi, braćo i sestre, hoćemo za gospodom, ali onako kako mi mislimo da treba, onoliko koliko mi mislimo da treba, a to je, braćo i sestre, pokušaj uvijek neuspješan da se ide za gospodom bez odricanja sebe. I to, braćo se sese, ni na što ne liči. To uvijek rezultira poremećajem i padom. Zato Gospod kaže, ako se ne odreknemo sebe, ne možemo ni ići za njim, braći i sese. A crkva nam pomaže da se odreknemo sebe dajući nam modele, dajući nam način, dajući nam pravila, dajući nam zapovijesti dajući nam ritam kako mi to da se odreknemo sebe jedan od oblika odricanja jeste i pošćenje braća i sestre ja bih da postim samo veliki petak to je odlika onih koji hoće život svoj da se čuvaju da ih post slučajno ne ugrozi ne razbovi da im se slučajno što ne desi anemični su vrtoglavica to je sveboje firanje tiva to je sveboje će se zamkrati zašto? zato što je to način čuvanja života a gospod rekao da ćemo na taj način izgubiti vječni život a crkva kaže posti čita post odreci se sebe raspni se i kreni za kiv zamkrati A ko je on, braće i sestre? To neki fakir. Je to čovek. A nekaj najveći čovek. Je to neki doktor, ljekar, naučnik, mađioničar, čorobnjak. Ne, braće i sestre, to je Bog. Bog čovek. Onaj koji te stvorio iz ničeja. Iz nebića te prive ubiće. Koji te održavao koji te sastavio, koji ti oči postavio, jezik, zube, u šarafi, u vilicu, nerve razvukao, vene, terije, onaj koji ti zna i krvnu glupu i mogućnost, koji ti je stvorio procese, koji ti je duš uvezao sa tijom, on te poziva da kreneš za njim. I pogledajte samo kako je bezumlje, Odreći se te mogućnosti i sačuvati naš život. Odreći se životodavca da bi smo život sačuvali. I tačno je, braći i sese, da se na taj način ubija, To je samoubist. Gospodje Fino rekao, da se to istumače, čuvajući život na takav način, bježajući iz hrama, bježajući iz crkve, bježajući od učenja naše svete crkve, bježeći od asketskih tehnika, od molitelja, od poste, od bdenja, od, od vrlinskog života, mi sebe, braću i sese, ubijamo. To je samoubistu. I to ubijamo ne tijelo, nego dušu. I to je smrt koja nije trenutna, nego vjecna smrt, vjecno mučenje. Ako izgubimo taj život Boga radi, evanđelja radi. Mi stičemo vječni život, braći i sestre, jer smo se raspeli na zapovijest Božju. Bog je rekao, mi smo poslušali, raspeli sebe na njegovim svetim zapovijestima, na njegovoj svetoj i životvornoj voli, braći i sestre. To je infuzija, na vječna infuzija raspeti sebe na zapovjestima to je braći i sestre prijimanje povagodati istini i vječnog života pogajajte naše svete oci pogajajte mučenike pogajajte kako su žili kako su moćni pogajajte i na freskama pogajajte i u svetim kivotima pogajajte kakav život izbija iz kivota sv. oca našeg Basilija Ostroško pogajajte netogažne mošti svetoga Petra И многих, многих других святитеља наше свете црк, а откунима тај живот, јер се распе и браће и сестре, изгубиви живот свој, Бога ради и секви pravi вечни живот, не лажни, привремени, трвешни, пун обмана и грех, земски живот zato gospod nas poziva braće i sestre, nas koji još nismo krenuli za bog. To je mnogo važno da znamo, jer ako pomislimo, a pogotovo ako pomislimo da smo uznapredovali braće i sestre, to je već opasna situacija. Treba vjerovati, treba znati, treba priznati braće i sestre da mi za gospodom uopšte nismo krenuli. Mi smo na autoputu skre, promašali skretanje braća i seste. Tamo je bilo na jednoj taburi. Ovdje skreni prethodno raspni sebe. Mi smo prošišali tu tabu i vozimo se udobno nasvađujući se presićujući, prejedajući, griješujući na bezboli načina sa mišljom da mi idemo za gospodom. Da mi živimo crkvenim duhovnim životom. Da smo mi uznapredovali na duhovnom putu. Ne, braćo i sestre. Evo dana, evo snimka, braćo i sestre, gdje smo mi promašili. I zašto ne osjećavamo prisustvo Božije, braćo i sestre? Zašto se mučimo? Zašto sumnjamo? Koliko od nas posumnja, poveljajte i priznajmo, braćujte se, koliko od nas posumnja šta ja tražim u crkvi. Ovdje ničega nema. Tačno. I nema, ali nismo u crkvi. Nema jer nismo za gospodom pošli. Nema jer hoćemo živo da se sačuvamo tu svoju povesnu, egoističnu privatnost. Posebno karakteristično za savrmeni naraštaj. Moja vjera, moja pobožnost, po moj Bog, moja molitva, moja vjera, moj način, moje vrijeme za crpu, moj način posta, moja mjera posta, moja odluka koliko ću da budemo u crkvi, ko ću li da stoji, moja želja, ću li na liturgiju i li neću. Zato ono bolesno poimanje vjera koja nema veze sa crkvenim predanjem i veze sa zapovjesima Gospodin. Zato, braći i sestre, iskoristimo ovaj dan možda je odvučujući i taj Bože da jeste. Pogledajmo raspetoga Boga na krstu, raspetoga za nas, braći i sestre, i zapitajmo sebe jesmo li mi ikad čuvi ove riječi jesmo li mi ikad čuli ovo upozorenje na samom početku duhovnog života jer gospod je ovo se rekao onima koji još nisu napravili ni jedan korak za njim pazite, ni jedan korak nismo napravili, još smo slobodni, još možemo da odlučimo ili da krenemo ili da odustanemo, kao što mnogi odustaduše, mnogi danas odustaju A ako hoćemo, braćo i sestre za gospodom da se odreknemo sebe da raspnemo da uzmemo krst svoj krst koji na gospodu učuje i da krenemo za njim da bismo stekli šta? vječni život, braćo i sestre vječni, besmrtni život to nije mala stvar to nije mala običanje da bismo se kao jono što je vrednije braću i sestre od on od svega ka bi nam ljudi sav svijet prepisao svoj manja da se vode na naše ime, sve banke da svoj kapital pita na naš račun bukval sve gospodin kaže čita svijet da zadobije ali ste Bog govorite pretjeruje sve tačno sve čitav svijet da se vodi na tvoje ime. a da to posjedovanje, to čuvanje života povrijedi tvoju dušu šta si dobio duši na udio, a sve je tvoje to je, braćo i se velika opasnost čuvajmo se jer nas i mnogo manja posjedovanja ugrožavaju mnogo manja mi se zbog obične plate braćo i sestre odričujemo vječnog života. Zbog malih ugođaja, zbog malih ponude, za jeftine pare se odričujemo, braći i sese, Krista, crkve, vjere, pobožnosti. Odričujemo se svete te liturgije. Odričujemo se, braći i sese, zbog tako besmisljenih stvari i padamo na nevrlo nizak nivo. A to može da se... Pogleda i po našem odnosu prema svetoj liturgiji, jer, to zapamtimo, odnos prema liturgiji, braće i sestre, zna li mi to ili ne, vjerovali li je odnos prema Bogu. Odričujući se od liturgije, mi od Boga odričemo. I to od Boga koji je umrlo za nas, od raspetoga Sina Božije. A Otac, nebeski, ne voli, braće i sestre, da mu se sin prezire. On je svoga slina jedinarodnoga. нас od za nas, ako vidi, da mi ne poštemo tu žrtu, da je prezijem, da je ignorišemo, da je se odličemo gravi sve. Mi nesemo pribiti primjeni u zajednniciu s ocem. Oto niko gan nece primiti u zajednicu, ako budemo ignoriavi krr, žrtvu, smrt stradanje njegovog sinu. To zapamtimo, braći i sestri. Niko neće ući zajedniču sa ocem, niko oca ne može nazvati ocem, ako sina ne ispoštuje. A mogućnost da ga ispoštujemo, daje nam sve ta liturgije. Gubeći liturgiju, gubimo život braća i sestre. Isti je vječni. Ne dao Bog da se to ikome Desi, braće se sveste, negoda, kroz crpu, cjelirajući časni krst, primajući povagodatu od njega, od životvornog drveta, primimo i duha svetoga, gospoda životvornog, koji će nas naučiti šta je važno, šta je najvažnije, koji će nas sigurno dovesti u hram, jer duh sveti zna važnost hrama, Dovesi u svetu liturgiju, jer zna smisel i silu svete liturgije da se kroz njus jedinimo sa besmrtnim Bogom i da budemo vječno živi. U gospodu našem, Isiču Hristu, on je sa Otcem i duhom svetim neka je slava u vjekove vjekove. Amin.